God formiddag og velkommen til Brætspilsklubben på Den Radio. Jeg hedder Jakob. Og jeg hedder Henrik. Yes. Og i dag skal vi snakke om brætspil. Yay! Jamen du råder. Der faktisk har et bræt, øh, ja. og som har folk på brættet. Vi skal snakke om typen af brætspil, der hedder Area Control Spil. Som er mange måder en meget klassisk type af brætspil, som gerne handler om at slås. Det er også brugt som man kan kalde, er det ikke lidt ligesom Risk? Fordi det er nok den som, det Area Control Spil, som de fleste kender. Helt overordnet så er area det er spil, hvor der er et bræt, som man øh, sætter nogle figurer på. Eller tokens eller en eller anden slags. Brikker. Brikker, ja. ja. Øh, og så kan man have brættet forskellige områder, man så kan kontrollere på forskellige måder. Og det er som sagt gerne noget med, at man kommer til at slås om ting. Vil se, vi, vi er jo ved at lave nogle sådan kategoriseringer af typer af area-control-spil. Og der er nok egentlig to. hvor nogle siger, at den ene type faktisk ikke er area-control. <laughs> Men det, man kalder area-influence. For der er to overordnede ting. Der det er det ligesom risk, hvor øh, du har et område, de andre har nogle områder, du har nogle soldater, de rykker ind, de er og slås, en mand står tilbage, har nu området. Det er klassisk area control, man tæver hinanden og fører krig. Der er også muligheder for at have, den nogen kalder area influence områder, Vi bliver bare ved med at kalde area control, bare en anden slags, øh, hvor man skal være i overtal område, og hvor man stiller prikker øh, ind i et område, uden at man nødvendigvis tæver hinanden ud af det, men mere sådan, okay, så stiller jeg en mand der, og en der, og en der. Så det gælder om så at være i forskellige steder. Og det er øh, klassiker El Grande, som jeg aldrig selv har spillet. Et andet spil, Edners, som også har noget af det. Kan du nogle andre gode eksempler der? Altså på area Influence? Ja. Ja, der er selvfølgelig øh, coin-spillende. Øhm. Ja, nu tænker jeg noget, som øh, folk vidste, hvad var. Nå ja. <laughs> øh, det bliver måske lige en sværere. Der har jeg ikke rigtig nogen, nej. Nej, det, jamen, det, det, det er lidt ja. øh, <laughs> elegante. -el <laughs> ja. øh, men ja, og de voldelige konflikter, det er alt muligt andet. Det er, det er risk, det er diplomacy, det er action allies, det er small world. Og øh, den anden måde at sige forskelle på area control spil, hænger op. ikke nødvendigvis sammen med, hvordan <laughs> man spiller influence eller, eller total kontrol. Øh, men du kan også altså for flest point. Det gør du for eksempel i, i small world, hvor det at have et område, det giver et point gør du også i et og det gør du også i et Grænde. Så det er sådan det måde. Det andet, det er sådan en form for uh, sudden control-agtigt, eller stronghold-kontrol. Okay, jeg har taget de her bestemte områder på brættet, som har flere områder. Eller jeg har taget x antal områder på brættet, nu har jeg vundet, tror jeg, muligvis også findes et eller andet sted. Jeg er faktisk ikke skært på, hvorfor jeg spiller. jeg lige skulle nævne som et eksempel der. Altså der er diplomacy. Altså der er jo straight up, uh, det er jo ikke alle områder, som har, uh, som producerer en her. Og hvad om man har... Over halv... ja, når man har halvdelen, så er man så vundet. Halvdelen af producent. Ja. ja, men det er, jo, men det er også, du halvdelen af, af produktionsstaden, så du skal have af strongholds i diplomacy. Ja, men det kommer jo sådan på, hvordan definerer vi et stronghold? Det gør jeg som et, øh, et sted, man skal tage for at have et x-antal af, for, at man vinder spillet. De felter, som betyder noget for sig, modsat de andre felter. Ja, så gælder så diplomacy vel også der. Ja, ja det gør det. Ja. <laughs> øh, ellers, uh, Game of Thrones, det boardgame, hvor man skal have strongholds. Uh, Derfor fik jeg mit... Uh, Ja. Men, men det er også tit en anden form for øh, strong bass. Det skal du også have i Rex, øh, eller det klassiske Dune som er samspil, som er et spil, vi når frem til en eller anden gang i løbet af året. <laughs> det har vi besluttet os for. Og nogle gange er det også med, det kan også være, det noget helt træde. Jeg har nævnt risk som eksempel, fordi risk kan man have missioner som ja. er, at du kan kontrollere, med kontinent eller udrydde en anden spiller, og det kan variere, hvad man skal. Ja, så en anden grundlæggende her det kunne være, at hvor man der er i hvert fald et par spil, hvor man scorer områder på bestemte tidspunkter. Så det er ikke så meget som, at jamen, nu kontrollerer jeg det her, og så vinder jeg det. Er mere sådan, nu kontrollerer jeg det, og så spiller jeg kortet, hvor jeg scorer, eller så tager jeg det en handling, hvor jeg scorer det her område. Ja, det er nogle af dine, dine card-driven uh, wargames-agtige... Ja, men jeg tænker også på... Uh, hvad hedder det? Jeg tænker også på Dominant Species. Nå. Der er det nemlig også, der er nemlig også decideret en handling, som hedder at dominere et uh, område, Øh, og når man så gør det, så får på, på det første point, og man får det her øh, sjove kort. En tredje type af, af, af skil inden for gruppen af, af area control, som er en sådan stor gruppe af spil, det er jo lidt også, er det et rigtigt, nu laver jeg, jeg kan se, et rigtigt area control spil, eller er det et spil, der bare har nogle area control mekanikker? <laughs> øh, og det er ikke nødvendigvis så vigtigt, men det er sådan tænk på, at man også, inden så kan det være det her med, okay, du vinder faktisk spil udelukkende på area control, eller du kan vinde på alle mulige andre måder. Der kan du også få pointe ved at kontrollere, ved at være overtaget områder eller ved at sæt af kort ind. Det kan du også i 8-Minute Empire, for eksempel. Jeg tror, i 8 Empire, der er der konuspoengene fra kortene lidt mere sådan et, okay, det er et ekstra point. Men det her med, at det er faktisk det her at kontrollere områder, der er vigtigt. Havde vi nogle eksempler på nogen, hvor det er ret sekundært egentlig, eller så også Kemet, som vi tidligere har snakket om. Er jeg ikke helt sikker... Altså, du får point for, for at kontrollere templer, og det er også fedt, men det er ikke nødvendigvis det, der vinder dig spillet alene. Der skal en masse andre point til os, for at vinde slag og for at have teknologi og, og på andre måder at lave ting. Så er det sådan et helt rigtig fuldt straight-up area control spil? Ja, måske ikke helt. Det er også lidt mystisk på andre måder. Fordi det, der tit ligger i area control, er gerne... I hvert fald når, altså, de der spil, hvor man skal dominere et område alene, det er gerne sådan noget med, at der er nogle, nogle grænser, og nogle fronter, og, og, no og nogle konflikter, der ligesom sådan står og går frem og tilbage, og det er ligesom mit område og dit område, hvorimod at area-influence-typen er mere sådan, og vi blander os totalt imellem hinanden. Der er også gerne et tema med, at man egentlig lidt øh, hænger sammen, og det er ikke, at gøre det. Men det er altså det der med, at du kan have det som en mekanik, en del af spillet, du kan have det, som det totalt dominerende i spillet. Det er, skal sådan noget kompleksitet, er vi... Ja, ja, lad os det ja. Er, der er ret stor, øh, stort spænd i, hvor meget det her spil kan. Øh, ja hvor komplekset det er. Det er et spil, som ja Risk eller 8 Made Empire er jo sådan set ret. direkte lige til, det er lidt at øh, lære reglerne. Hvorimod der så er. Altså sådan noget som dominant species eller, ja, eller og sådan. Noget, det er jo de er meget komplekse spil spil. Øh, komparativt. Det er, også, altså, det er jo også en det er jo bare en, en, en mekanisme, som kan mange ting, og man kan sådan koble rigtig mange ting på det. Så man ser simpelthen initere, om det skal være sådan virkelig, altså et lightweight øh, spil, eller om det skal være en, en mastodont. Og så er der det her med, har han startet, at jamen, det handler tit om at slås. <laughs> ja. uh, det er gerne et tema, vi er jo ved at kigge på nogen i stedet, vi bliver at optage. nogle af dem her, hvor det ikke er voldelig konflikt? Og så er der sådan, ja, vi kan finde et par stykker. Ikke nogen, vi har spillet åbenbart, men vi kan se, okay, det der, det er med, at man bygger handelsposter for at prøve at få et handelsmonopol så der er volden i hvert fald ikke rettet imod spillerne. Nej. Jeg er ikke sikker på, om der ikke er vold, eller at bygger handelsposter i, uh, i Afrika. Uh, sådan var det, vist det foregik. Uh, eller andet, lidt mere fredeligt, at det kan handle om uh, at, vinde, at vinde et valg. De marker det klassiske tyske spil om at uh, vinde det tyske parlamentsvalg i forskellige delstater, eller sådan noget, something, something like that, uh, som jeg aldrig har spillet. Uh, <laughs> men jeg ved, det findes. Det er også en form for e-influence-spil. Uh, ja, yeah, altså jeg fik jo spillet til første valg, spillet hed Cyberwar, som sådan set også handler om at vinde valg rundt omkring i Europa. Jeg ved ikke, om det var der er en Air spil. Altså det var det her med, at man ligesom spillede... Jo, man spillede influence ind på areas, og så... Når der så kom valg, så slog man sådan en lidt influence til. Og så så man som ligesom, hvem der havde vundet det valg. Og det var så man vandt på. Ja. Der er der også nogen, der måske lidt spil, der går ind i, i midt imellem? Area influence, area control, eller... Passer ikke altid nu. Man går nogle gange spille, hvor man skal være overtal, Så er det også mulighed for at lyve lidt og tæve på hinanden en gang imellem. Øh, sådan har jeg forstået, at Inis fungerer lidt, mm. øh, uden at have spillet det. Men der kan du godt gå ind i et område, og stå og kigge lidt på hinanden, og så ikke slås. Eller du kan vælge at slås for at slå den anden ud af området. Skal vi over i, de, uh, i grænsetilfældene? Ja, skal vi snakke? Det, det er også noget, vi er, vi er glade for her på podcasten. Ja. Grænsetilfælde, fordi vi er åbenbart nødre, der godt kan definere ting. Klart <laughs> ned i bokser. <laughs> ikke bokser. I bokser. Vi skal tænke at sætte noget i den rigtige boks. Hvad, hvad, hvad med øh, hvad er forskellen på et øh, almindeligt area control spil og så et øh, et krigsspil? Ja, jeg tror vi jeg tror vi er over i det plan hvor et krigsspil godt kan være et area control spil, øh, sådan lidt lige Men der altså det, jeg tror det der er Jeg tror det grundlæggende er hvor vigtigt er sådan det her med at kontrollere områder i spillet. Øh, vi har snakket om vi har sådan lige et par sådan tilfælde, med at kunne lige kunne sådan se på. Twilight Struggle for eksempel, det har områder omkring kloden, og man prøver over til de områder, man prøver at få access til nye områder, det var det, som spillet handler om. Og man kan ligesom lave, der er rigtig mange områder, man kan lave kub, eller der er events, der ligesom kan flippe områder. Og så det her nemlig den her scoringmekanisme, når man så har fået kontrol over området, så skal man helst også kunne spille det scoring kort, som så gør, man får point for området men det har også det her med at jamen, det bliver ofte sådan beskrevet som at være et at være et kortspil med et bræt fordi det, er meget, det handler meget om at sådan, håndtere sin hånd øh, og den og det er den måde man så hvad skal man sige, nærmest tracker hvad man gør det så på kortet så en anden en som er nok er et mere rendykket på øh, det er Hannibal Rome vs Carthage øh, som jeg har fået spillet en tre gange for det har nemlig det her med at vi har øh, at brættet er inddelt i Store områder, og så er der så små områder. Og det, man bevæger sig så med sin herrer på de her områder, og så prøver man så at få kontrol over, man skal have så halvdelen af, øh, af de her spaces i et område, før man så har kontrol med hele området. Og det er decideret, øh, altså man kan også godt vinde ved, at hvis Cartago øh, vil, hvad det, vil og Europa og Rom, så er de selvfølgelig vundet. Det er klart. Men ellers, det har ikke set sket. Det, der sker, det er, at man ligesom prøver at etablerer kontrol over de forskellige områder. Og næsten alt, hvad man gør, det hedder politisk kontrol, når man placerer sine kontrolmarkører, næsten alt, hvad man gør, har indflydelse på det her. Så det er ikke sådan, at for eksempel når man rykker ind i en område, så prøver man at placere sine folk på de forskellige områder, så man kan flip dem til sin egen kontrol. Det er sådan, et, det er sådan et, et typisk krigspil, hvor man har nogle generaler, og de har nogle tropper, og så rykker man rundt. Og når de så slås, den, der så taber, øh, skal så også fjerne eller der stort set, skal så fjerne et antal af de her øh, politisk kontrolmarkører. Mm -hmm. øhm, så det har ligesom det her med, at man. Det er en ting, som ofte, ofte ses i sådan de her. nu går jeg jo rundt i krigsspil. Det er, at jamen, så skal man belejre byer og, og sådan gøre forskellige ting. Der er ikke så meget det her med, hvor man så ligesom har et. Når man har et slag, så har det indflydelse på, hvordan ens bortstat er area-control-mæssigt. Mm, smart. Ja. Og sjov måde også at simulere, hvad der nok egentlig også er historisk. Ikke? at et at, ikke, at, stort tab af et slag, det kan, det kan flip hvem altså, folkes tiltro til, at du kan beskytte dem, og dermed støtte, din dør støtter til dig. Ja, yeah. lige præcis. Ja. Yeah. Så har vi, øh, det her, ja, øh, yeah, Grand Strategy, og så 4X spil. Ja. Yeah. Uh, vi har snakket lidt, Virgin Queen, som, er jo nok, altså, det er nok ikke lige, det man ville kalde, et area control spil. Men når du spiller, automatisk <laughs> Men når du spiller, også maner ja. Yeah. Men det er så, altså, Virgin Queen er lidt sjov her, uh, i det her tilfælde, fordi at det har det her med, at uh, victory condition i Verding Queen er at have flest point. Det får en forskellig det kan, man forskellige måder. Pointene kan komme fra area control man, for at have strongholds, som vi nu kalder det, kan give, kan give point. Hver stronghold giver et point. Det er en af måderne at have point på i Verding Queen. Uh, ikke nu den vigtigste afhængig af, hvilken fraktion du spiller. Men du kan også vinde spillet bare på at tage den her sådan, jeg har kontrol over øh, et x antal strongholds og så vinder jeg, uanset hvor mange point i andre har. Fuck ja. Men det er kun nogen af fraktionerne i Virgin Queen, der ligesom gør det. For dem, der ikke ved, hvad det er, Virgin Queen, så er det et spil om Europa i 1500-tallet. Ja. Øh, sådan helt kort. Hvor man spiller på et bræt, hvor man også rykker tropper rundt øh, og, og fører krig og har alliancer og sådan noget. Men det er mest kun, hvis du spiller ottoman eller, hvad du sagde, øh, det romerske rige det romerske rige. Eller måske Frankrig. At du rigtig har muligheden for at tage rigtig mange point ind og eventuelt vinde den her sejr på area control kigning snakket om, at ottomannerne spiller area control spil det gør de andre spiller bare ikke nødvendigvis mm. de spiller bare et spil hvor grand strategy spil hvor der også andet noget krig på et bræt ja og det har jo også det her med at der er det vil sige, to måder man kan ændre et, et felt på For det ene er så det her med at man erobrer det og det gør man så generaler men det har også det her med at man ligesom kan at hvert felt også er en religion som man så kan ændre. Så det har det her med, og, og det er ligesom også et, et andet et spil, som kan spilles, hvor man så ligesom prøver at presse religionsmæssigt. Og som ottomanerne jo er fuldstændig ligeglade med, om ja. de er, øh, folk er protestanter eller katolikker, fordi de er muslimer. Så, ja. så, så, så altså, hvad for en form for Kristus, du har lyst til at tilbede det, vi lige ligeglade med? Vi vil bare gerne hænge vores halvmåner op i stedet for. Så har vi Twilight Imperium. Ja, eller jeg lige med, med, altså sådan nogle ja. Space 4X-spil. Det øh. har meget det her med, at altså expand, så expander man ind i områder. Ja. Men jeg, jeg vil sige nok, at det ser er meget faktisk ikke rigtig et area-control-spil. Nej, det, det, det, tager, altså det går ikke direkte ind i, øh, hvordan man vinder. Men der er selvfølgelig altså det her med, at man har et bræt, hvor man kontrollerer ting og, og, og sådan noget. Jeg tror måske mere, at det, altså det, det er et 4X-spil, og det er en anden genre, og det ikke er et area-control-spil nok måske den forklaring, jeg vil bare bruge der. Det tror jeg også, jeg vil. Ja. En sidste overordnet ting, så skal vi snakke om nogle konkrete eksempler. Det her med, at der er mange af de her spillere, også fordi nej, de det handler om konflikt og på krig, ikke? Og, og gerne også flersidigt, hvilket gør, at de fleste uh, area control spil har meget en sådan et metaspils kan man sige, eller andet. At man spiller også de andre spillere, man har ikke kun en mekanisk interaktion, man har også et diplomati eller snakkespil, der foregår hen over bordet, at man kan vinde et area control spil eller tabe det ved at overtale andre til, hvad der er mest fordelagtigt for dem at gøre. Det er sådan en klassiker, at man, øh, man, man kigger man piger på folk orden til at gøre ting som at du kan lave et rigtig godt move lige der. Prøv at se, prøv at se Jonas, du kan angribe Henrik på den der pisse smart måde, fordi at Jonas kunne måske også angribe mig på en måde. Det også vel godt for Jonas. Jeg skal overvise dig om, at måden, at Jonas han angriber Henrik, det er, han er endnu bedre. Det er der nogle folk, der er gode til. <laughs> nogle, der får noget at ryge for det. Jeg har en anekdote fra, at vi venner på tidspunkt, vi sidder og spiller The Game of Thrones-spil, øh, og jeg ved at forklare så komme en idé til hende om, øh, hvad hun kan gøre. Og hun bare sådan kigger på, Jakob, stop med at påvirke mig! <laughs> Fordi jeg var ved at prøve at lave den der med, at du kan... Angribe, kan jeg angribe Christian derovre på den der måde? Og det er sådan, at jeg stop. Fordi jeg ved, at du har en bagtank, så lad være. <laughs> fordi du får mig over, fordi du siger, det er egentlig rigtigt og smart, og det hjælper mig. Men det afleder mig fra at stoppe dig. <laughs> eller angribe dig. Øh, det synes jeg også, jeg, jeg, jeg kender. Hvor folk har en automatisk sådan paranoia om, hvad man laver. Man, hvad man plejer at... Man plejer at være god til det ja, men oh, du kan jo lige lige de her øh, folk ind i Italien. Jamen, og, og, altså, min råd plejede var god nok. Ja. Altså, det var bare aldrig, altså... Det selvfølgelig aldrig den oplagte mulighed at angribe mig. Ja. Det var at tale de andre muligheder op. Men det er det, der er i... i, i og der har de lidt i fælles, ikke? Der er sådan en social element i mange af dem, hvor man også skal tale sammen øh, knap så meget, måske, i sådan et spil som Edners. Øh, Men small må jo virkelig, altså, fordi... Ja. Når det er for og man kan udrydde hinanden og eller risk... Den det, er, der med, jeg er, at tale, det er ikke mig, der er den store trussel, eller... Hvis du smadrer mig der, så bruger jeg resten af spillet på at hæve mig på dig. Dit svin. Jeg har haft uh, spil af uh, Game of Thrones The Board Game, hvor det endte med at jeg er ligeglad med, hvem der vandt spillet. Jeg skulle bare have flere point end den spiller, jeg havde siddet i konflikt med i 7 timer nu. Lidt mere konkrete uh, Area Control spils eksempler. Nu har vi... Uh, skøjetet lidt igennem dem og nævnt en masse ting og sådan noget, men er der nogen, vi skal lige skal snakke om ja, lidt mere fokuseret et spil ad gangen på hvad de gør med area control. Hvad siger du Henrik? Nu så snakkede vi lidt om uh, Virgin Queen og ja. <laughs> nu så jeg, vi skal skille lidt tilbage og se på. Vi skal jo se på risk. Ja, det, det, det er ikke det er nok ikke et spil der gør så meget spændende. Mario Control-mekanikken, det er meget sådan standard. Jamen, jeg rykker ind, og så slår jeg dig, og så nu står jeg her. Men det er jo nok det, som flest kender. Altså, risk har jo nogle ting, det gør. For det første så er det også, at der, der, der, ingen område er særlige. Eller sådan, der er ikke nogen strongholds, eller special points eller noget. Men, men alle områder, for, hver, for hver, hver, hver tre du har, så får du den mand. Så alle områder kan bidrage til produktion. Det risk, som så ud af det, det gør, det er, det har jo, i en område, og så har det kontinenterne, som du skal kontrollere. Og alle ved jo, at man skal tage Australien, for man vinder, så skal man vende RISK. Øh, fordi verdens havde det, at man starter i Australien. Bare, men... Det er bare lettest på den måde. Jamen, det er bare lettest, det er fordi ja. det er chokepoint. Så de forsvarer sig en vej fra og sådan noget. Nå, men... Øh... <laughs> RISK's design er egentlig super let at fikse på den måde. Hvorfor har helvede lavet en ekstra vej til at indgribe Australien, så har du løst de store designproblemer med RISK. Derfor er risk på alternativ muligt bedre at spille end risk. Det er brættet bare designet. Men det er det der med, at du har de forskellige kontinenter, du kan kontrollere i risk også, som giver ekstra bonus, når man har hele kontinentet. Og det er det hele, det er ikke flere, så det er det hele. Man skal holde det en tur rundt også. Plus der risk har det her med sin variable victory condition, som heller ikke er så meget set i andre area man, har, man, man kan have en hemmelig mission, ikke? Så det er to kontinenter, eller udryndt en bestemt spiller, eller sådan et eller andet, ikke? Det er også meget sjovt den der med, at nogle folk spiller for at, øh, at Europa, øh, Asien og Sydamerika. Andre spiller spiller for at udrydde Henrik's øh, ja. blå tropper. Der er en del der, som ja. kan udnytte. Og det er, jeg, jeg tror, jeg, det er egentlig lidt trælser at den spiller, som en anden spiller, spiller efter at udrydde. Fordi <lød> så er dit vinderchance bare taget ned, ikke, fordi der, du har lige en personlig fjende. Men det er lidt det, det, det gør, Så slår ja. man nogle terninger. Ja. For øh, der er selvfølgelig også noget med, at Rigs har nogle måder at resolve konflikt på, hvor at der kun er, altså, den har faktisk en frontline size et eller andet sted, ikke? At, du kan aldrig, at kun kan man tre angribe med to hvis og stå flere tropper end det, så må de bare stå pænt og vente på, at det bliver deres tur til at slås. Så på den her måde, at en, en her der er i dobbelt overtal mod en her, stadigvæk øh, forsvarherren, er kun halvt stor, kan stadig give de cirka de samme castle casualties. Altså det der med at trade en for en ind, er relativt muligt, når man tæller større her, så lige tre mod en, så begynder det at være øh, nemt at... Plus, at risk også har det med, at det gerne er store herrer der rykker rundt, og enkelte store slag, der bliver afgørende, og ikke øh, en masse små konflikter langs forskellige grænser frem og tilbage. Der er nogle måder, som, som risk gør på, som øh, jo er risk-specielle. Ja, så der, nu tænker vi så måske lidt opstrejkt, men der er selvfølgelig også en milliard risk-udgaver, der garanteret har nogle forskellige ting, som de ligesom twister øh, konceptet på. Jeg er kun bekendt med ring og sværerisk. Ja. Øhm, som jeg ved har, har borge og, og ledere, ja. der kan give bonuser til ting. Ja, og det har et time limit. Har det det? Ja, det ja. stopper, når, øh, hvad det, øh, når ringen når frem til Mordor. Okay. Jeg har ikke huske, Jeg har ikke spillet det ja. i 15 år. Det har jeg ikke. Det er sådan et af de her spille, hvor jeg, jeg gav det en gang øh, til der Festival Reallocation Project. Ja. Og så har jeg set det hver eneste år siden da. <laughs> så så, så det, jeg, jeg, tror ikke, jeg tror ikke, det fik så nok... Til, det, folk det, rigtig gider det er det. stadigvæk risk. Ja. En anden klassiker. Diplomacy. Ja. Det er jo et, meget, det er jo et snakkespil med, med et bræt. Og det er jo decideret... Det er jo lidt en antirisk, fordi man har øh, absolut intet øh, vilkårligt i spillet. Det er rent ud, hvordan man snakker sig frem til at lave alliancer og sådan noget. Øh, indtil man selvfølgelig stikker nogen i ryggen for at vinde. Men det har så også... Det, men det, har, det har ret simpelt med, at jamen, hvis to herre slår på en her, så vinder øh, de to herre. Men det er også bygget op til, et bygget op til, at det har de her stalemate lines, hvor, så altså, når man har udvidet ud i de her neutrale områder, så er man nødt til at snakke sammen med sin nabo, for ligesom at angribe en tredje spiller. Øh, for ellers kan man simpelthen bare ikke nå frem. Det, der måske kan gøre diplomatisk lidt et træls spil, det er så når, hvad hedder det, det er så når England og øh, Tyskland og Østrig bare beslutter sig for for at dele Rusland. Og så kan Rusland ikke rigtig gøre så meget ved det, hvis med udover at prøve at overbevise sig om, at det er en dårlig idé. Jamen, jeg er jo ikke Polen. <laughs> ja, og det er... Dupløse alt for lang tid. Det er derfor, der ikke er nogen, der... Når man spiller i turneringer, så spiller man det færdig, færdigt. Man skal, man skal have halvdelen af Europa. Og det kan godt være lidt svært. Så jeg har lige prøvet at spille et helt spil at Altså, jeg tror, at de gange, jeg har spillet er det, det var sådan noget med, okay vi kan se, hvor det går hen nu. Fordi man når ligesom også et punkt, hvor en har nok til at kan begynde og Hvis du ligesom har dobbelt så meget territorium, sådan noget andet, så er du to spillere selv, og så kan du tæve en, en, en, altså sådan en, en tredje. Ja. Men det har risiko, jeg modsat til Det har det her med frontlines, man holder. Mm. Der er også begrænsning på meget vigtigt Der er bare mange tropper, man kan sende ind i et område. Og derfor skal du ligesom sådan have flere områder rundt omkring, for at kunne gå ind. Og det er svært, hvis der er nogen andre, der har dem, og det er med, at linjerne kører. Men der er slagen ikke det vigtige. Det er ikke sådan store hære, der må ser frem, slås et sted, nogen vinder, og så spreder de andre sig ud og, og, og besætter området. Nej, det er en frontlinje, hvor man eventuelt kan hoppe ind et eller andet sted. Ja, og der er jo meningen, at det skal være sådan Første verdenskrig men det er det jo ikke. Altså, vi har frontlinjerne, men Første Verdenskrig blev ikke rigtig vundet ved, at der var mange mod... Nej, først verdenskrig blev heller ikke afgjort ved, at, øhm, at England dolkede Frankrig i ryggen og overtog <laughs> altså, vel, altså sådan. Diplomacy handler faktisk overhovedet ikke om diplomati. Det handler om, øh, om, om børn, der har en trier, om hvem der, hvem der backstapper hvem. Mm. Øh, og ikke om voksne mennesker, der fører diplomati. Fordi sådan fungerer diplomati overhovedet slet ikke. Altså sådan, den her backstapping-cold øh, politics-agtige måde at lave ting på. Har du spillet Access and Allies? Det har jeg. Ja. Jeg har angiveligt spillet den værste udgave af Access Allies. Det, det er, klassisk, uh, 2. Ja. er har det klassisk anden verdenskrigsspil. Jeg har mest i... Har det frontlinjer, eller har det store hære, der tørmer Det også? har absolut. Det har frontlinjer og store hære. Begge dele. Um, Fordi det handler meget om... Altså, man det er jo faktisk et holdspil. Så man kan så godt spille det to, men jeg tror, det er sjovere at spille det med lidt mere flere. Men har har fx det, hvor jeg, hvor jeg spillede, at den ene er ligesom... Øh, hvad hedder det? Øh, Tyskland og Italien, og andet anden i Japan. Øh, og så har vi så øh, England, Rusland og øh, USA. Og så slås man. Øh, og specielt for eksempel, når man ligesom, ser i altså, Tyskland mod Rusland, så er det meget det her med, at man ligesom, har fronter, hvor man ligesom, sender forskellige typer af tropper ud. Når det simpelthen gør, er sådan, at der lidt spændende, det er, at de har forskellige. Altså man bygger ikke bare units, som man gør i, øh, i RISK. Man bygger fodtropper, man bygger tanks, man bygger. Øh, flyver, man bygger bombeflyver, man bygger skibe. Så det har meget det her med, at man øh, bygger ligesom, prøver at bygge de rigtige tropper til en rigtig opgave. Og så slår man rigtig, rigtig mange særninger. og prøver at, at forskellige man så gode måder og diverse andre ting. Men det, det, det, det tager sgu også ret lang tid. Det, jeg spillede, det har jeg... Der var en gang, hvor jeg var ude i øh, oh, passe min forældres hus, og vi spillede Access and Allies, og det var rigtig sjovt de første to-tre timer, men da vi sådan nåede 8. time, og det, vi kunne se, hvem der var ved at vinde, der, der, der stoppede vi bare. Men det kan selvfølgelig være, at andre actionallerspillere er lidt bedre, end det vi spillede. Øh, fordi det her spillet det var sådan en øh, udgave, som godt nok havde hele verden, men med meget sådan store områder. Så sådan altså Tyskland var nærmest øh, et, et område i det. Men, altså, det. Hvad er det sådan, det så gør med Aeroculture? Det er jo meget det her, at man over sammen områder, som giver en produktionspoint som gør, at man kan bygge flere tropper, og så prøver man ligesom at få skabt momentum øh, gennem det. Men det har også bare meget det her med, at ofte så er tegningerne bare, altså, whack, hvor... Men så har man en enkelt fyr, der står beskyttet et, et område, og modstander rykker hele sin her ind og så klarer han så bare overraskende godt. Ja, det er det bare sådan et tergningslag, at man slår med nogle og så, eller hvad? Det er så med at det er sådan slå under. Øh, hver unit har en værdi, som ja. ligesom skal slå under for at øh, få et hits på modstanderen. Og så man slår... Man slår ret mange til. Jeg tror, man slår tre-fire tegninger ad gangen. Eller, nej, altså, hver runde, undskyld. Hver runde, så tror jeg faktisk, man skyder med alle sine units, men de forskellige units kommer på forskellige tidspunkter. Ja. Men det er det der med, at, som i RISK, der bliver man jo ved med at slå tegningen ind til den her udryddet. Det gør man da også, Christer. Det gør man da også, det, Eller man kan også godt flygte. Ja, ja. Men det andet der, det kan du også i kan du ikke? Jo, det tror kan. Eller man kan i hvert fald trække sig tilbage, hvis man i risk. Ja. Men det der med, at det er jo også en måde at lave aerokontrol på. Faktisk, ikke tror ikke, der er nogen, der gør så meget i det her med, at man rykker ind. Jamen, så, så skyder vi en gang på hinanden. Og nu står vi her så begge to. Og så skyder vi en gang igen næste tur, ikke? Fordi så, så den det måde at få de her mere altså, stabile frontlinjer. Jamen, det, det gør man jo så faktisk i uh, Triumph and Tragedy. Som også er et uh, andet ja, som... verdenskrigsspil. Ja, ja, det her med det her med, at hvert, øh, når man er i krig, så er der tre sæsoner, og hver sæson kan man skyde, kan hver unit skyde én gang. Uh, så der har man ligesom det her med at man ligesom teste noget i længere tid. Så jo, det er der der er, er blevet gjort, kan man sige. Har vi flere klassikere? Vi skal igennem. Nej. Nej, jeg tror det. Er... Skal vi hoppe til de klassikerne? Det tror jeg. Small World. Ja. Samme jo er det her. Jeg skal gå for folk at vide at Small World er nærmest. Men er uh, Fantasy? retspil med, som er area-control-agtigt. Der er en terning der bliver ikke slået særlig tit. Han er for det meste om at rykke ind, være i overtal. Hvis du angriber, og i overtal, så dræber du ind i noget, og så kan han sidde være sur. Og ellers kan han komme tilbage med resten af hans en gang imellem. Der, skal man, der tæller man bare, hvor mange områder man har, så får man point. Og er der nogle muligheder for at få nogle bonuspointen imellem. Men ellers sker det om at have flest point efter x antal runder. Spjældelig smallwall er jo, hvor. Hvad hedder sådan noget på dansk? Volatile. Uh... Uh, det hedder det ikke på dansk. Ja, men det er jo ikke det, jeg mener. Altså, hvor, hvor, <laughs> hvor, hvor flydende og, og frem og tilbage øh, områder, man kontrollerer, er. Så selvom man har ret klare, det her det er mit hjørne af mappet, så kan det godt være, at dit, dit hjørne af mappet i runde 2. Men i runde 5, så er du en anden race et andet sted. Fordi dem, der ikke lige kender Small World, så er det jo et spil, hvor man tager en, en fantasy-race, giver den special power, rykker ind i et område, og en går sted på brættet, spiller den et par runder, eller tre, eller en. Og så lader man dem øh, hensynsynet. Og øh, tager en ny race og rykker ind med ny fornyet kraft og i fantasyverdenen. Øh, så man ligesom også hele tiden rykker rundt i, hvem man er. Så ting ikke bliver helt øh, stille. Jeg synes faktisk, Small World, det er et spil, som er, er kedeligt, når jeg vinder det. Fordi når jeg vinder Small World, så er det fordi, jeg har sat med en position, der bare er så god, at jeg bare bliver siddende i den. Øh, og så vinder jeg. Mm. Øh, så det er faktisk ikke sjovt at være sådan Okay, jeg vinder det her spil nu Så øh, hvad gør du på din tur, Jakob? Jamen, jeg gør ingenting Fordi at øh, jeg vil ved at vinde det her spil Og jeg står rigtig godt Så øh, næste tur <laughs> Men øh, noget også at øh, Hvis du spiller underground Eller nogle af de andre ting Så er der også noget med, at nogle felter er Helt også i basis world, At felterne ikke altid er helt ens Nogle af kan være et Bestemt typer territorium, Så nogen racer Eller andre ikke vil sådan noget. Så der er en måde at lave brætter på Brætter har også en geografi ikke? Altså, sådan mm. En flåd En sø og Ja, der er nogen, og der er i det hele taget sådan, øh, ja, hav, som nogen raser kan godt kan bevæge sig ud i. Ja. Og stå i. Ja. Øhm. Og der er forskellen faktisk i world, almindelige og world Underground, at i Underground, der kan du godt gå hen over floden. Den ligger også midt på brættet. Det mm. er bare ikke alle, kan blive siden i den. Ja, men det er, altså smålet er helt klart, du ved, det snakker jeg lige med nogen her, inden vi starter med op til Det er, du gerne spiller Air Control-spil. Det er lidt ligesom RISK, og bare gider at spille RISK. Så spil Small World. Det er meget hurtigere. Der er ikke næsten meget held, og det tager ikke en hel eftermiddag. Det er både meget hurtigt og det tager ikke en hel eftermiddag. Det... <laughs> <laughs> Men det, det, det fløver også hurtigere rundt, fordi det var ikke altid noget med, nu er to folk kramske, bare sidder og slår tørninger helt, i en, en halv time. Nej. Hvad med Termistica? Er det et... Jeg uh, ved at kontroler, hvordan er det, at vi har Jeg har spillet Termistica sådan en engang gang i en to udgave for tre år siden, så det er dig, den er på. Ja, altså Termistica har, det er et, et Eurogame, øh, masser af træ, ret, sådan godt tungt, ikke rigtig noget tilfældighed, men det har en, øh, en lang række områder, som ligesom skal forme og så øh, bygge ting på, og det er ligesom det area er, det er ligesom control element, som er i det, og jo, det betyder meget, at altså, man får point for ligesom, at have store sammenhængende områder øh, til sidst, og man kan ligesom prøve at blokere hinanden, Øh, fra at tage det. Du kan ikke slås i Tame Nej, Nej, der er ingen kamp. Øh, faktisk så er der ret gode fordele ved at bygge ved siden af hinanden. Fordi hver gang øh, ens modstander så opgraderer eller bygger en, en, en bygning, så kan man handle øh, victory points for, øh, for power, for magisk power. Men Tame at, at kan det, altså, det er et spil med et bræt, man spiller på ja. og bygger ting på og sådan noget. Men at det... Area control altså for man får point for at have flest områder. Og det gør man. Det gør du. Der er noget. Det er bare der, af det. Ja, det er bare det at det ikke er så mange penge, æh, point øh, igen. For det man rigtig for point for det er, at der er fordelt det er over seks runder og hver runde der er bestemt ting man kan gøre for at få point. Og det er lidt der den ligger. Og der er også kulderne, som man kan få øh, hvad det? Som man kan få kontrol over. Det giver også point Og Der er så mange ting der giver point ud over, øh, hvordan man står på brættet. Så ikke rigtigt, men, men i hvert fald nogle elementer. Ja. Det er måske mere et, øh, et 2x-spil. <laughs> det er, det er uden, øh, uden explore og uden øh, exploit. Det er bare... Øh, eller, nej, exterminate. Det er yes. bare bare <laughs> <laughs> expand og exploit. Ja. ja, det kan man godt sige. Men er det måske, på mange måder har et bræt på samme måde som et 4x-spil ja. har et bræt? Ikke? Altså, eller et 3x-spil har et 3X -spil bræt? Uh, ligesom at... Archipelago har et bræt. Øh, ja, det hedder jeg ikke det er Archipelago. Archipelago. Archipelago har et bræt, man rykker rundt på, men som ikke rigtig er handlet om at kontrollere det nødvendigt på den her måde. Andre spil, der gør noget sjovt også. Altså Rex øh, gør jo det, at... Øh, det er sådan en ting, som Rix bare gør i det hele taget, som er ret spændende. Rix har shared victories, mm. øh, som er noget, man ikke rigtig ser i, i spil. og Det er øh, noget, jeg godt kunne tænke mig noget mere af og så i grønne tage, det er spil ud, og det har alt muligt andet ting. Bare det, at du kan vinde i fællesskab. Men det er jo også, der har jo sådan noget, det er jo sagt, det der med stronghold-vindemekanikken. Når du har x antal stronghold, så vinder du. Men i rex kan du indgå en alliance. Så skal du have øh, x plus 2 øh, eller sådan noget andet, ikke? For det, det skal lige være lidt svært, men ikke dobbelt så svært. Men jeg tror noget med, at du skal have 3 for at vinde alene, 5 for at vinde to spillere, eller something, something like that, ikke? og 8 for at vinde, hvis du er tre spillere omkring, for det er også muligt. Hmm. Så det har den med, at den rykker rundt. Også at nogle af felterne ikke er så vigtige, og at Stronghold er det, der tæller, og nogle af felterne nærmest er, er ligegyldige, man er der for at give mappen en geografi. Hmm. Jeg kan ikke rigtig komme i om nogen area influence, det her med, at man skal bare have overtal, hvor det betyder noget, hvor du er. Fordi altså og El Grandet, der er det sådan noget med, at der tror jeg bare, man stiller ned. Så en stiller du bare ned, hvor du har lyst til på brættet. Eller grænede er noget med, at jamen, der står en eller anden figur, øh, fyrsten eller sådan noget, der går rundt på brættet, øh, og så stiller du rundt om ham. Men det gør alle spillere hele tiden, ikke? Men et spil, hvor man ligesom skal rykke... Altså Ines måske, øh, som jeg ikke har spillet, så jeg ved det ikke. Jeg tror at måske, der skal du der over her. Der betyder det også noget, hvor du kan rykke hen i forhold til hvor. Ellers, altså vi har jo... Øh, det så er øh, i, i krigsspils... Øh... Hvad, hvad med Dominance Species? Domin Species har det, det er sådan Domin Species gør. Rykker man ud fra sin egen steder eller rykker man bare sætter man bare sådan ned et sted. Det med det som man gør i Domin Species når det er så set også et spil hvor man slås rigtig meget, men man kan ikke blive helt rykket ud, fordi man kan godt det der hedder Species Det er, hvor man ligesom placerer flere af en Species på brættet. Men det gør man ud fra øh, hvad det? forskellige elementer som ligger på brættet. Mm. Øh, ikke fra steder hvor man er før. Man kan også godt migrate, altså rykke, øh, hvad hedder det, øh, brækker rundt, og så er det så, øh, at, ja, fra det ene til det andet, sådan ved siden der hvor man er ved siden af. Men det der er der, det som øh, determinerer, hvor, om man, er den der dominerer et område, man kan godt sagtens have en, på et område, og modsat har ti på et område, man kan godt dominere den alligevel. Det kan være på de her elementer, det er de her sådan små discs, som man kan bruge actions på, at få placeret på, øh, på brættet, og ens species, når man placerer den også på ens egen species, og så er de så godt adaptet til forskellige af de her elementer. Og den, der er bedst adaptet til det felt, som den står i, dominerer så og får sådan en en, en, hvad hedder det, en brik på. Og så er det lige meget, hvor mange der er. Ja, okay. det er det. Det er bare det, at hvis man kun har en, så er der ret god odds for, at modstander bare slår en ihjel. Mm. Øhm, og det, der så er rigtig træls øh, i apostrof i at dominant species, er så, at men hvis man bliver slået ihjel, øh, så kan man aldrig få de bræk igen. Så man har det sådan en finit mængde species, man kan placere i løbet af spillet. Og hvis man står på et felt, hvor man slet ikke er adaptet til nogen elementer, øh, så dør man. Fordi det, det er træt. Det, det kan ens små æderkopper ikke lide. Jeg kom faktisk i tanker om, hvad det er for et spil, som, øh, hvor at, der er jo influence, men det noget, og fint i mappen. Det er et mindre empire der rykker man ud fra et centralt sted, og der skal man stille sig ved siden af de folk, man har, eller rykke sine folk rundt. Men det er area influence at ja. influence, hvor, hvor geografien betyder noget. Ja, men altså jeg har jo spillet uh, Falling Sky, som er et uh, counter insurgency spil uh, et af de tumme slagsen. Og der, det er også et area spil hvor der er uh, fire spillere, og den generelle regel er, at for at kontrollere et område, så skal man have mere i flere, flere brækker i området, end modstanderne har til sammen. Øh, så man kan også godt have en situation, hvor der står en masse folk på et område, men der er ingen, der kontrollerer dem. Og der betyder geografi faktisk ret rigtig, rigtig meget. At for det første så skal man bevæge sig igennem områder, for at nå hen til tale, steder. Men specielt for rumeren, der betyder det rigtig meget, at have supply lines tilbage til, ja, tilbage til Rom. Øh, for ellers skal man betale for sine units, og når det bliver vinter, og det er rigtig træt. Og der er også rigtig mange evner, som ikke fungerer, hvis ikke man har en supply line. Så der betyder geografi rigtig meget. Øh, også fordi der er. Altså de forskellige andre factions kan, når de placerer jøderne, så gør de det fra bestemte områder. Øh, eller fra steder, hvor de kontrollerer øh, stammer. Og ja, og, det, der, og generelt så er forskellige områder har forskellige mængder af stammer. Og der, der er faktisk rigtig mange som forskellige variabler, så betyder noget alt efter, hvor man står. Også fordi, at man ligesom de forskellige stammer kan bygge fortresses i forskellige steder, som er meget vigtige. Ja. Yeah. Så der er... Har en konklusion på det Det har en konklusion på det det er, at uh, coin har også area influence, ah. men uh, hvor geografi betyder noget. Ja. Der er også det, du snakker om, når vi lige er forbi de der uh, Falling Sky, er inden vi you know, snakker om med, at der er forskellige victory conditions. At folk spiller mere eller mindre grad af et area control spil, eller spiller det på forskellige måder. Ja. Yeah. Det er ligesom risk. Lid... <laughs> For det er har Det tror troligt så sejt, man kan få til at lyde. Yeah. Uh, al <coughs> alt det, det gør, <coughs> på seje måde. Ja. Nej, altså, altså, koin har det her med, det har alle har med, at man vinder på forskellige måder. Uh, Falling Sky har, men der er ligesom, der er generelt to. Uh, Arverni og Aydui vil gerne have stammer. Men, uh, Aydui-stammen uh, vil bare gerne have, være den faktisk som har flest stammer. Hvorimod Averne vil gerne have et vis antal stammer, plus de vil slå rigtig mange romer ihjel. Øh, så de har, men det er desværre for dem er ikke så meget det her med at få samlet stammerne, desværre er at slå romer ihjel. for romer er ret svært at slå ihjel i spillet, øh, specielt ved Caesar også er med. Og romerne spiller så det her Area Subdual-spil, hvor det ikke nødvendigvis vil have en masse folk på felterne. De vil bare kan have, at stammerne rundt omkring ikke er medfolk. Og det kan de gøre på forskellige måder. For første kan de så selvfølgelig, hvad det, slå, hvad det, vinde et slag, hvor der er stammer, og så kan de så fjerne dem. Men de kan decideret også, altså, de kan udnytte ressourcerne i et område, og så kan de øh, disperse stammer. Det vil sige, at man tager alle folk, og så sælger man dem i slaveri, øh, til der ikke er flere. Øh, og så, er det nemlig, øh, så skal det nemlig gå to vindre, før man så kan begynde at placere det her igen. Så de har meget det her med, at prøve ligesom prøve at få holde kontrol. Ikke så, er ikke så meget kontrol, men mere sådan at holde folk nede. Og så har man så belgerne. Belgerne bare gerne kontrollere rigtig mange områder. Og de er lidt ligeglade med, hvem stammerne egentlig er med. Så inden de har nok militærmagt. Så der ligesom, er en forskel på det. kontrolleret et område, så kontrollerer stammen det i området. Ja, øh, fordi en stamme er bare en brik, ah. som man så kan, ligesom kan placere et sted. Hvorimod at kontrollere et område, det, der tæller de her brikker nemlig også med. Men... Altså, militærstyrker, generaler, øh, fortsætter også med i den udregning. Så lidt ligesom risk. <laughs> <laughs> det er lidt ligesom risk. Bare... bare ja. Lidt ja, er, det er, det er ligesom risk, at der faktisk også er en spiller, der skal prøve at anden. Alle ved så bare, at du har fået missionen, der hedder øh, dræb romerne. Yeah. I stedet for, at der er ingen, der ved, at du har fået missionen dræb gul. Det er også sjovt i risk, hvordan at folk... Mission altså missionen er lidt sådan, jeg skal først stille mig stærkt et eller andet sted, og så kan jeg bagefter, ud fra den der styrkeposition, hvor jeg ikke er blevet udryddet, begynde at bekymre mig om at klare min mission. Det er måske også problem i risk. Ja. Vi har også været, øh, Struggle of Empires er jo sådan set også et area influence spil. Det er det her. Øh, kan du ikke lige forklare, hvad det er? Jo. Fordi at, øh, altså jeg ved det cirka, fordi jeg har spillet det en gang med dig. Mm. Det, det er et gammelt spil, men det gør det noget sær særligt specielt. Øh, ja, altså det det gør. Ja, det er et spil, hvor man er øh, great powers i 1700-tallet. Det er ikke så vigtigt. Det, der er vigtigt, det er, at øh, man har alle, al, nærmest alle områder ud over en, hvad hjemnationerne. Det er ligesom dem, man, man spiller om. Og man prøver at få øh, de her, ja, de her markets, influence markets, her i de forskellige områder. Og så når det er sådan tre perioder, når det er så hver periode så over så får den, der har mest i et område, får så flest point, den har mest for så et, et, et mindre antal point, og den, der har tredje mest, får så det antal point. Øhm, og så kan man så, det, man kan så få kontrol over det her ved, at nogen kan man slås mod, nogen kan man øh, kolonisere, øh, og nogen kan, øh, kan man få kontrol over ved at øh, tage nogle slaver fra Afrika og sende over. Og så rykker man så også militærstyrke rundt, og så slås man øh, omkring de her områder. Men det her med det her med, at, at det godt kan. At det godt være, at det, det er rigtig, rigtig lækkert, hvis man er den eneste, der har kontrol eller ja, influence markører i et område. Øhm, fordi altså det kan godt være, at hvis nu han har brugt rigtig meget energi på at få fem markører i et område. Så kan det godt være, at man få flest point. Men ham der så bare lige har fået en enkelt. Han får egentlig også ret mange point i forhold til hvor meget energi han har brugt på det. Så gør jeg lige det her med, at man skal prøve at opveje, øh, ja, hvor meget af områderne egentlig. Værd? Og så bliver det lidt sådan, at man, man trækker et vilkårligt antal af de her sådan forskellige markører øh, hver tur. Det passer lige præcis med, at hvis man er syv spillere, så kommer alle i spil på et eller andet tidspunkt. Men, og så, når man ligesom træder trækker så kan man så se, hvilke områder på kortet, hvor man kan få influence. Så det kan godt være, at de, at de første to perioder, jamen, der er der overhovedet ikke noget i øh, Sydamerika. Øh, og så, man ligesom, ja, så bliver det ligesom åbnet op for brættet på forskellige måder. Men, yes, det er så også en form for, jeg kan man sige, area influence um... Jeg ikke også det der med, at man, hvis man, når man slås, så skyder man en gang på hinanden, og så stopper man. Jo. Altså det det. sådan, at du, du får lige lov til at prøve at spille dem ud. Men det går de bare stadigvæk i dig, fordi at, at du fik dem helt ud. Ja. Så det er også noget krig. Yeah. Ja. Det er det et nødningsgenre? Du får lov til at skyde folk. Det, det er jo lidt hyggeligt. Lidt sjovt. Jeg ved ikke, hvad det er for et image af dig, vi får fremstillet <laughs> i den her podcast. Øh, ej, jeg er generelt en ret fredelig person. Jeg har aldrig været i en slåskamp. Men... Nå, ja. <laughs> Henrik, han udlever alle sine voldelige tendenser gennem spil. Lige præcis. <laughs> Afsluttende bemærkninger om uh, area control. Altså, det, det er, hvad det er det godt til? Det er godt til at lave spil, hvor du skal slås øh, om, om på bræt. Og det er til at modellere forskellige former for konflikt. Øh, og har nogle muligheder for at variere ind imellem øh, flertal øh, almindelig kontrol. Øh. De her spiller, hvor du har stronghold, must, mm. dem kan jeg godt lide, fordi det er sådan noget, okay, her er det simpelthen, okay, du overtog magten. Du vandt, du havde ikke bare flest point. Hvad har du at sige om Air Control? Sig noget klogt, fordi jeg tror, jeg træder vand. <laughs> Jamen, ja, som sagt, Air Control, godt til forskellige former for konflikts. Det, det er let at forstå for folk. Altså, det er sådan, øh, til kontrol over et område, du du ejer noget produktion, eller det kan være, det er, at du går tæt på sejr nu, eller får en her mere. Det er håndgribeligt. Hvorfor man lige så sådan, når man så skal sidde og designe et spil, hvorfor man så lige skal bruge area control? Altså, det er jo en, en, en let mekanik at integrere i et spil. Og det har meget god mulighed for udvikling. Altså, man kan tweak det på måder, hvor, man ja, hvor konflikt kan simuleres på forskellige måder. Øh, ja, simuleres. Det kan også nogle gange konflikt også simuleres på forskellige måder. Og så tror jeg måske også, det er nok egentlig en, en mekanik. Det er nok ikke... Man kan så sagtens sætte sig ned og komme til at designe et area control spil. Jeg har tænkt så sig om, at nu bruger jeg area control, fordi det den her mekanik, der gør lige præcis det her. Det er sådan en, en, en mekanik, som ja, som er... Øh, så nogle gange kan være så nærmest usynlig. Det var også noget med, at når vi snakkede, snakkede nogle andre formen for mekanikker, og mange om det, er sådan en economy-spil, at hvis du skal sætte dig ned og designe et economy-spil, har du lyst et valg? Skal det være et worker placement? Skal det være et tableau-building? Skal det være et deck-building? Skal det være something, something else, du måske er mere kreativ med? Men hvis du skal ned sætte dig ned og designe et spil om at slås, jamen, hvad er alt så til at lave et... Altså, du kan lave et... et altså, der er nogle wargames, der ikke rigtig har noget area control, men det er mere et spørgsmål om det, er, fordi der har du et slag, og så skal du ligesom slå hinandens tropper ihjel, og det er brættet øh, øh, områder er ikke vigtigt ja. Men at, at lave det her sådan store strategiske eller operationelle plan, nu taler vi militær, så er jeg mig, og ikke taktiske plan, og øh, simulere det, eller på anden måde illustrere det, og lave en konflikt med det, jamen så er det bare area control, der er mekanikken. Ja. Kan du komme i tanke nogle... Øh, nogle strategiske krigsspil der der ikke er ikke er area control det er her hvor jeg lige går ind og så tjekker jeg, tjekker jeg min samling fordi ja. jeg skal ligesom, øh, finde noget der giver mening vi tjekker samling fandt du noget i din søgning ja men det er bare jeg er ikke helt sikker på det rigtige at krigsspil der er jo spillet øh, blackbeard som er et spil, hvor man ø, styrer et, et par pirater i det karibiske hav. Det kan godt tage til Afrika. Man kan tage alle mulige steder hen. Og det her nemlig det her med, at det ikke er ikke så meget et area control, control spil. Ja, det fungerer helt klart på det strategiske plan. Det, men det er mere sådan et, ø, nu går jeg ind, og så brænder den her by ned. Øh, spil. Øh, tager deres ting. Bliver rig. Men om det er sådan, at det er jo ikke rigtig et krigsspil. Det er jo et piratspil. Øh, det er jo også mere spørgsmål om, at... Strategi har altid noget at gøre med altså, områder ja. og geografi og landkort. Ikke? Altså, sådan, du, du, kan ikke, du kan ikke komme uden om at have øh, duty on map øh, områder man har mere eller mindre kontrol med, hvis man... Skal det, ja, altså, ellers er det jo... du kan selvfølgelig også godt lave dit øh, store strategiske spil, som var det et, altså et taktisk spilagtigt Den er med, at kortet bare er en, en, en slagmark, man rykker sine enheder rundt på hvor at de forskellige felter på området, ikke kontrol med dem ikke betyder noget. for så er det ikke et area-control-spil, så har du bare en, en slagmark-grid et eller andet sted. Ikke? Ja, altså, man kunne jo godt have et strategisk spil, som altså, slet ikke opereret på områdeplaner. Det var så skal det ofte være sådan moderne konflikter, hvor øh, man har en mere abstrakt ja, altså, måde at slås på, kan man sige. Altså for eksempel hvis nu man havde sådan et, man kunne selvfølgelig forestille sig et card-driven uh, game, hvor man har en lang række tracks, som man sige, øh, som så influerer. Altså man faktisk influerer man gennem kortspillet, for det andet så de her tracks gør så også, at det er ligesom den måde, man tracker på, hvordan man klarer sig i den her konflikt. Det kunne man godt lave, jeg ikke, tror ikke, jeg har set det. Men jeg har kun set det, hvor tracks på den her måde er et delelement til noget, hvor der også er områder, som man bevæger ind på at prøve at kontrollere. Så skal man abstrahere altså, fronterne så meget væk, at fronterne bare er nogle altså, forskellige tracks om, hvor meget supply har du, ja, hvor, var... hvor godt går det, ikke? Det altså, var sådan, sådan, ja. sådan noget, jeg tænkte, ja. Uh, hvor man så, så har man måske tre forskellige fronter, man spiller uh, sine kort ind til. Uh, jeg tror faktisk... Uh... Ej, nej, nej, det tæller vel ikke, fordi der er jo også områder. Men det er, er, er den her hver front så et område, man prøver at kæmpe om at kontrollere? hvis der er flere, så skal der kun være én. Så skal der være én front, og så spiller man kort ind for at prøve at kontrollere, hvor man ignorerer alt det geografiske i konflikten, og bare på en eller anden måde prøver at lave en, en, en konflikt, som ikke har nogen speciale øh, geografiske øh, betydning. Altså, jeg kan ikke komme i tanke om nogen. Jeg, tror ikke, jeg, har, jeg har ikke spillet nogen, hvor det har været øh, konflikt på et strategisk plan uden områder. Nej. <laughs> øhm, jeg så, der, det er absolut en niche. Øhm. Jeg ved ikke om... Uh, Warhammer Invasion kortspillet lidt. Uh, fordi jeg var lige tænkt, at tænke, altså, det der er sådan er fantasy. Fordi i Fallout der, der spiller man jo ned på, man, man på forskellige planeter, og man så prøver at, prøve at kontrollere. Så det er vel egentlig også en form for area control mm. her. Uh, så nej, altså der er noget. Uh, det, det er slet, slet ikke om, hvad der er udforsket i, i area control, men der er nogle nogle muligheder for innovation. Jeg ved ikke, om det er en god, men nogle interessante benspænd at at tænke design i her, ikke? at prøve at lave et strategisk, øh, krigs, strategisk øh, krigsspil uden areas. Ja. <laughs> Og så tæller det så, hvis du har øh, fire forskellige fronter, fordi, eller er det så bare fire områder, du kæmper på? at, det, at det, det det spil, man spiller i Republic of Rome, når man er koo op og går i krig og, og allokerer tropper til forskellige konflikter. Jamen, der har man jo også områder, fordi man det har provinser, som man kan sende folk ud og regere. Ja. Og... Men, men, men, men, der, men der, så mere som det, er det i hvert fald, at det går, der er forskellige steder, man sender folk hen og allokerer tropper, men det betyder ikke noget geografisk, hvor de ligger i forhold til hinanden. Og der er vi måske ved at bryde lidt med at abstrahere et niveau højere op så, det Hvad kan man gøre med area control, som vi har? Når, okay, hvorfor er ikke nogen, der gør det? Det må der er nogle gode grunde til, men øhm, jeg tror også, det har været kombineret med næsten alt. Alle de andre former for øh, økonomispil også. og Det har også været lavet med, at man ligesom også sætter sådan, ned. Altså et eller andet sted er faktisk, hvad hedder det, Concordia. jo også et area control spil. Ja. Yeah. Bortset fra, at det er så ikke rigtigt at er, fordi der er flere, der konsulterer det samme område. Og så alligevel ikke. Altså, yeah. Men det er med, med en måde at lave. Der er nogle spil om at handle. Øh, handelsspil, hvor man bygger handelsposter og skal være overtalt. Vi mangler måske øh, det her spil om øh, de moderne mega-corporations, der skal have markedsandele. Hvor man både kan og men det er ekstra godt at have monopol. og være en øverst det er noget som vi ikke rigtig ser faktisk i Area Influence at det her med at hvis du faktisk er den eneste eller dominerer ekstra meget så får du ekstra mange point det er sådan en lille bi-mekanik øh, eller sådan en måde at tænke Area Influence på mm. som jeg ikke rigtig tror har gjort så meget i det går der er et eller andet opskurte spil der er mange Area control der yeah. Ja, det også lidt svært at vi det er, jo, altså, det er umuligt at få spillet altså det, altså, der, der er så også mange store area control spil, som spil man tænker, det, det burde der nok have spillet. og Så der er nok et eller andet sted hvor man så tænker, at ah, man kunne gøre det her. Så er der et spil, der har, har gjort noget lignende. Men altså, man kan jo kombinere area control med næsten alt. Altså, det er jo kombineret med worker placement. Er det ikke noget med worker placement i, i site et eller andet sted? Som vi har faktisk ikke lidt, lidt snakket om. Ja, men det er ikke rigtig worker placement. Det er heller ikke rigtig area control. Jo, altså jo. det er sådan med, at man ligesom, rykker rundt, og så kontrollerer man områder, og så producerer man ressourcer på de områder, og de ressourcer bliver faktisk på områderne, indtil man så faktisk bruger dem. Øhm, og så kan man så rykke ind og slås. Ja. Øhm. Men der er nogle ting, der er måske, at prøve at tænke, ja okay, den mest oplagt, der er på, ja okay, hvorfor hvor, hvor laver vi ikke, øh, men det er sammen med worker placement, det er sådan, nogen, der sidder og råber deres mikrofon, eller, det har de jo gjort i, øh. <laughs> nå okay, siger vi så trods at vi snakker om da vi snakkede om, øh, ikke da vi snakkede da vi snakkede worker placement faktisk Det var sådan for en omvendt side af det her med at jamen vi mangler det her area control spil hvor at man har en worker placement selection der gør hvordan man rykker rundt på brættet. Mm. Vi mangler øh, det store berømte gengbrus øh, spil til øh, der, der har area control hvor man styrer ens troppebevægelser. Er muligt, men så skal jeg, jeg tager recruit feltet eller jeg tager movement feltet. Jeg tror også, hvad hedder det der græske gudespil? Der er noget med, at man, man tager nogle actions men du tager man vist bare én action per tur, så det tæller ikke helt som et workplace man spil. Altså, Cyclades. Ja, Cyclades. Ja. har jeg ikke prøvet. Nej, <laughs> det har jeg heller ikke. Det er lidt ligesom Kemet, hvor man også har det her action-pyramide, men det er jo ikke noget, hvor man ligesom... Nej, for der, der, der, jeg tror, man bidder ind på de forskellige guder, Oh. Så får man, en, en får hver en gud hver tur, så en ja. har ret til at gøre en bestemt til behandling hver tur. Så det er sådan en action selection, uden at være worker placement. Ja. Så det, det mangler vi stadigvæk. <laughs> som do that. Det altså, er der sikkert nogen, der har gjort. Ja. Det er bare ikke blevet et stort mainstream-spil. Fordi øh, du har jo også kombinationen af, af worker placement og øh, hvad hedder det? deck building. Lidt. Mm. Ikke deck building. Uh... det Så Nej. <laughs> area control og, ah, yes. øhm, og, deck building. og deck building, ikke, fordi der har du... Øhm, A snow, and snow, and snow og Mystertopia øhm, ja. og Hands in the Sea og, ja. På den måde har du det der. Ja, du har selvfølgelig også kombinationerne af area control og øhm, tableau building. Det er bare der, hvor vi siger, at så er det ikke tableau building, så er det area control med tech tree. Fordi mm. det er jo faktisk kombinationen, ikke? Det er også fire x øh, med øh, de store tech trees eller et eller andet sted Kemet, eller Twilight Imperium og sådan noget, hvor du har tableau elementerne inde. Hvordan føles det at spille et Aero Control-spil? Det kommer meget an på, hvilket Aero Control-spil, <laughs> vi snakker om. Hvis vi snakker uh, Risk, og Adem, øh, jeg er beskyld, Risk og Access and Allies, så, så kan det være ret frustrerende. Så er sådan lidt et, okay, nu skubber jeg lidt her, det virker ikke rigtigt. Det tager jeg ikke med mig. Men altså, når det så er gjort... Jeg tror generelt, jeg foretrækker area influence i forhold til area control. Jeg synes ofte, det har nogle lidt mere sådan spændende valg, man foretager sig. Så det er sådan mere end bare så nu rykker jeg ind i det område for ligesom at skubbe dig ud. Det er så nu rykker jeg ind i det område, og så ser vi lidt, hvad der sker. Det kan være, at jeg truer din influence. Det kan være, at jeg gør mig klar til at lave et angreb på dig. Det synes jeg, er der er lidt mere sådan... Det er lidt mere kød på på de spil, hvor det er et... Ja. Sådan det fungerer. Men i forhold til det, at det føles at spille Air controller spil ja. så er det for det meste nok også nogle spil, hvor... Altså, følelsen er... Hvis noget, det en følelse, men spilleroplevelsen er spiller, hvor der er interaktion med de andre spillere. Ja. Hvor det at spille metaspillet og at, at kunne snakke også har en betydning for, hvordan spillet nede på brættet, det går for det meste, ikke? Altså sådan, at det ikke bare er... Hvad for når du er tre, fire, fem spillere, ikke? Den der mange side, konflikt. Det, det er en oplevelse, hvor at, jamen, hvis du spiller et økonomispil på den her måde, jamen, så er det, er det ikke nødvendigvis den samme interaktion mellem spillere. Ja, og så er der også en ting, som jeg har lagt mærke til gennem årene. Nu ved jeg meget øh, gammel. Det er ofte sådan, at de her er spil, hvor det behøver ikke, det kan egentlig godt være sådan et meget abstrakt spil, men hvis det handler om at overtage historisk, ja, geografiske områder, som man kender, så har folk en, ligesom en tendens til at lidt sådan dyrke det aspekt. Og selvom det altså, er totalt åndssvagt sådan i... Jeg kan huske, da jeg spiller Risk med mine forældre, der var det meget sådan... Ah nu har jeg taget i Sibirien, og i Sibirien, der er de hårdføre, og derfor skal her jeg aldrig bliver slået hjem. Og selvom det, han er der er ikke nogen forældre forskel, men der folk har en idé om, at der er en forskel, fordi de på en eller anden måde koder det sammen med noget virkeligt. Det er sjovt. Altså, det er jo lidt dejligt ofte sådan en følelse af, nu... Man kunne måske føle sig til lidt magtfuld fordi okay, nu invaderer jeg øh, England, og det, det, det er fedt. Det, det gjorde jyderne en gang. Eller øh, ottomanerne hænger halvmåner i Rom, hvilket er mm. meget, meget federe, end hvis det ja. var et abstrakt øh, <laughs> spil, fordi det har en historisk signifikans mm. på, på en måde, som, øh, som ikke betyder noget. når det ikke altså, Der gør historien noget øh, mm. nogle gange. Ikke? Jeg tror, vi siger øh, tak for i det dag. Det, det, var, det var Jacob, og det var Henrik. Og vi siger tak til Dønderadion for det, vi må være med. Og så spiller vi en outdoor. Find os på Facebook. Øhm, fortæl os vores venner om os, og giver os et 5-stjernet review, så nogle flere folk finder ud af, at vi eksisterer. Så nu er vi kommet ned på to-eggsspil. Hva, hva, hvad med et 1-eggsspil? <laughs> er skak egentlig ikke area control? Nej, det er det ikke. <laughs> det er på ikke.